gânduri de noapte patru. Este foarte probabil ca gândurile mele precedente să strânească confuzie și reacții paradoxale. Spiritul lor al acestor gânduri nici pe departe nu se poate cuprinde în mentalitatea pe care aproape 200 de ani de industrializare a edificat-o mine. și nu poți ridica vina. Asupra de oameni care sunt captivi într-o mentalitate. O mentalitate care a modificat sensul și conținutul unor categorii. Pur și simplu a trecut într-un argument mai întâi, apoi l-a găsit o altă Așa se face că noțiuni care aveau urme și anume categorii filozofice au fost convertite. Cel mai grav lucru este secăduirea categoriei credință de sensurile ei temeinice. Pentru omul zilelor noastre, credința s-a transformat dintr-o categorie morală, într-un agregat ideologic pe care îl folosești la un cont. Să nu vă gândiți cumva la credință în sensul religios, pentru că aici lucrurile sunt și mai grave. În cazul religiei, mai ales a formei ei instituționalizate, funcția de agregat al mentalității a îmbrăcat aspecte cinice de-a dreptul și a transformat credința într-un instrument de-a dreptul vulgar. Asemenea, credinței, fenomenul a transformat multe categorii morale sau filozofice, secatulindu-le de conținutul care va fi putut fi folositor să citiți gândurile despre industrializare din un potrivit de vedere. Așa este posibil ca totul să vi se pare excesiv efortul unei minții înclinată spre ieftin și speculațiile de doi mari. Sunt două modalități de a privi aceste gânduri. Una, cea care încearcă să primească starea de fapt, descrisă prin lumina categoriei lui, așa cum erau ele înțelese în societățile istorice. Atunci când credință, demnitate, mântrie, idee, materie, spirit, mister, armonie, sine, etc. Vreau un în anume înțeles străin astăzi și o a doua care folosește sensurile din zilele noastre și citirea se face ca pe un text scriptat. Totul este vag și îl un mânt de încercare de a simula un misticism ieftin. Este efectul de incrementalități. Asta face să existe aceste diferențe radicale de atitudine față de o situație. Standardizarea nu va permite niciodată expresia strict particulară a libertății individului, pentru că principiile sale nu acceptă o astfel de posibilitate. Toată devatura despre liberalizarea vieții este o păcăleală, unui mășudă, este mormeala cu care sunt atrase spiritele spre a fi înregimentate. În, în societățile istorice, ce? esența existenței individului era destinul strict privat. Ca atare, toate categoriile morale și filozofice aveau o anume substanță, era bine, era rău, e bine, e rău, e treaba mea, eu constat. Cu toate că, sincer să fiu, consider că industrialismul nu s-a maturizat suficient pentru a oferi deschiderea spre echilibru. Perioadele de turbulențe, de abate, sunt caprici al în Apoi apare nevoia unei anume echilibru care să ne permită să privim lucrurile în obiectivitatea sensului lor, lor. Sunt semne din ce în ce mai clare, sunt încercări din ce în ce mai concrete. Se simte nevoia de a relua traseul al societăților istorice. Erau mii de ani de experiență care s-a pierdut. A fost ștearsă în speranța unei existențe care s-a dovit a fi doar o rătăcire. Situația realității impune tot mai drastic o asemenea atitudine. Nu industrialismul face societatea, ci societatea trebuie să facă industrialism și să o facă în spiritul ei, nu al instrumentului pe care ar trebui să-l nu există argument care să se opună nevoii, pentru că aceasta ascultă și nu o Ascultă orice fel de argument, dar impune o anumită stare de fapt. Ceea ce ni se întâmplă astăzi. Industrializarea trebuie să cunoască corecții de drastice care să le facă legăturile cu spiritul societăților istorice. Au spus un zeci de ani, ultimii filozofi, să e să nu sunt